Плавилися в музикантів мідні труби, була порожня, бо на дворі ще виднілося. Тільки й того, що долина віззали тремки, і ось ось обірветься звук найтоншої скрипкової струни. Була то звідки знайома Міхалові циганська мелодія, і зупинив при вході коваль приятеля, приклавши палець до губів. «Пізнаєш? ж твоя улюблена пісня. Невже забув? А він її на самоті завжди награє, тебе згадуючи». «Яся Сакрамент? Живий! І що тут робить? Грає! Наша добра шинкарка Малгося, ти ж не раз перед досвідком викрадав її з кнайпи і заводив на часок до Винниківського лісу, не пригадуєш? О, позирає вона на тебе з заляди і ніяк впізнати не може. О, вже впізнала, сміється. Тож наша Малгося прийняла його, аби награвав у день, поки прийдуть вечірні музики. Він тут і ночує в комірці». Постарів Яся. По дворах грати йому тяжко стало, а в нашій кнайпі харч має. Та й хтось із завсідників ялмужну подасть. Міхал відчинив двері до танцювальної зали і зупинився на порозі втішений, що бачить Яся. Скрипаль дуже змінився. Посивів і щоки обвисли а де ж такі самі, як колись добрі, засльозані і балухаті в нього очі, і так само притискає не під боріддям, а всією головою стару облущену скрипку і водить смичком по найтоншій струні, щоб жалю собі розбудити, бо ж немає на світі міхала, а ясю без нього гірше сироти. Сухоровський дивився на яся і навіть не припускав, що той його впізнає, а скрипаль недовгой приглядався. Жвавіше смичком зацегикав і заговорила скрипка. Над рікою Ебро у тихому смутку молода циганка співала. Ясю із місця не зрушився, тільки сльози покапали на деко скрипки. Рука із смичком опустилася, і він прошепотів. Ти є, Міхале!» «Я завжди є, мій клявий Ясю!» Потермосив Сухоровський за плече музиканта, всунув йому в нагрудну кишеньку банкнот і Ясю вдячно глянув на Міхала булькатими очима. «Грай собі, Ясю, грай веселіше, я ж нікуди зі Львова не дівався». «А є вже нове військо, Міхале?» запитав Ясю про те, що найбільше його турбувало, бо нинішнє, якому він донедавна пригравав, коли воно промарширувало крізь Галицьку браму, колись минеться і мусить з'явитися інше. А яке воно має бути? Ясю Конча хотів знати. «Буде, Ясю, буде», – бадьоро вигукнув Міхал, і скрипалю втяв веселої польки. До зали увійшла стацію, заставленою повними келешками і причерствілими канапками, добре вже приношена, малгося. І Міхал задав їй збичкою, поплескав її по круглому задку. «Якся маєте, моя пані!» «Як звикли, пане Міхале!» блиснула шинкарка білими зубами, які надиво не пощербилися і засвідчили, що дівиця не зовсім постаріла, і як колись може, ще й може. Щось то ви геть про нас забули так довго. Хіба то довго, Малгосю? Зима-літо, зима-літо. Ну добре, торгуйте собі, а ми з Йосипом витнемо при цій нагоді хінсько-індонезійський балак. То я хочу тобі сказати, колего, що клепарівські волоцюги ще як можуть нам знадобитися. Кому це нам, Міхале? Русинам. А клепарівці то хто? Русини, поляки, німці, вірмени. Аж захлинувся горілкою Йосип. Та ж вони ніхто. Люмб. То найздольніша сила брати. Щось ти не те задумав цим разом, а що не знаю. Та я сам ще добре не втямив, але враз перевернулася моя душа серед того кодла, де бував останнім часом. А був я не з тими, які самі готові пролити кров за незалежність, інших хочуть послати на смерть. «І нас?» «Та ми вже з тобою ходили, правда ж?» «Та так. І більше не підемо». «Певне, що ні», – згоджувався Йосип. «І ти будеш сидіти в запічку, а твої ризи поділять між собою чужинці?» «У мене є кузня, Михале, а не запічок, і кожен має щось своє робити. Кривець буде протирати штани в своєму цеху, а золотар возитиме в бочках гівно на Левандівку. Всі воювати не можуть, та й права такого не мають. Місто має жити і під час війни». «Та не збираюсь я забирати тебе з твоєї смердючої кузні», – розсердився Міхал. «Але може таке статися, що коваль потребиться новому війську». «А нове військо коли прийде?» – запитав Ясю, який уважно прислухався до розмови. «Помовч, Ясю, добре?» – силово посміхнувся до музиканта роздратований Сухоровський. «Ось що я скажу тобі, Йосипе, бо знаю більше за тебе. Як не нині, то завтра розпочнуть поляки новий рокош. І розгориться він спершу у Львові». Поза нами розгориться, ніби в нашому місті жодного русина нема, бо всі поляшилися. Мусимо і ми сказати своє слово? Разом з клепарівськими злодіяками? Вони на останній випадок. Спочатку маємо створити свою гвардію. Та чор би то побрав, ми що, не люди, не нарід? О, вигукнув Яся. Я ховатися не буду, Міхале, понурив голову коваль. Але з тобою страшно йти. Ти не революціоніст. «Ти опришко!» Сухоровський не відповів. Приятелі мовчки чаркувалися. Згодом Міхал продовжив розмову. «Хочу тобі признатися, Йосипе, нині я ще служу ляхам».